Goddag og velkommen til endnu en springfyldt apropos game Test. I dag er det blevet afsnit nummer 15, og efter en uges sygdom, faktisk er alle tre vær der. Det var sidste uge, vi var syge, oh, så okay. Okay. Okay. Nice. Vi er vi alle tre tilbage igen nu. Frisk og raske. Så jeg vil jeg gerne sige velkommen til jer to andre. Jeg er Christian Holm. Og oh. det ja, er altså ham, den Kasper. The long one, som de The kalder long long. i klubben. Long silver. Og jeg selv er Christian Hoffman Nielsen. Ja, yeah, vi er ikke, okay. det kom for at danse eller synge, desværre. Ja. Vi kommer for at snakke om nyheder. Så skal vi ikke starte med de hurtige, de okay. korte, de uh, annonceringerne. Jo, yeah. let's get to it. De, øh, jeg kan starte med et spil, der hedder Space Venture. Uh. Der er lavet af to gamle folk, der har lavet de der Space Quest-spil. Nogle klassiske mm. adventure-spil. De laver det her Space Venture, som er sådan et, en spiritual efterfølger. De har ikke rettigheden til det. Uh -huh. Og det Og er han... ikke noget Kickstarter, eller noget, de har været igennem der? Øh, nu spørger du om utrolig mange ting, synes ja. jeg. <laughs> <laughs> det det, er, det kunne jo bare gætte mig til, altså, hvis det var, de ikke havde rettigheden, de gerne ville lave spirituel så. Ja, Jamen, det er lidt... Øh, jo, det kan vi godt... Jeg ved ikke. Det er lidt, det er lidt pilen, du spørger, fordi der er ja. en rigtig lang, spændende artikel ja. ind på IGN, som jeg vil folk til at læse, hvis de synes, det lyder spændende. Ja. Men jeg har ikke selv læst den igennem. <laughs> Okay. <laughs> <laughs> det skal gå hurtigt det nyheder, goddammit. Okay. Ja, okay, undskyld. undskyld. Det er så er det ja. netop annonceret. Ja, det er præcis. Ja, vi har øhm, et spil, der allerede er ude. Men kom ud til den nye generation af konsoller og PC. Det kan tage af 5. <gå> det har det, jeg hørt om. Ja, det er... Så folk godt kan lide det. Mm -hmm. det. Står det ikke? Øh... Det er sarkastisk. skal godt forstå, folk godt kan lide det. Men <laughs> sarkasmus fungerer ikke på radioen, Kasper. Jammit. Fungerer meget bedre på tekst. Ja, det, der er det virkelig godt. Ja, der er, det er aldrig noget, noget til. Det. Øhm, det kommer til Playstation 4 Xbox One øh, yep. den 18. november. Det, det er snart. Det er meget snart. Og så, så kommer snart. det til PC den 27. januar næste år. Og ja, hvad vil de nye versioner inkludere? Det er sådan noget som ja, visuelle og tekniske opgraderinger. Mm -hmm. Noget draw distance, der bliver gjort bedre højere ja. opløsning. Og så ja, er der også nye våben, nye biler, nye aktiviteter at lave. Uh, der er også kommet det her uh, ja, dyr liv lige pludselig. Mm. Uh, så det er nok... Redemption lige pludselig. <coughs> ja. uh, slås med en bjørn, men de bare næver. Uh, <laughs> ja, masser masse nye effekter uh, til både vejr og skade på biler osv. Hvis der er også mere med. musik og radiostationer, hvis ja. det ikke mm. så meget fejl. præcis. Også mm. 100 nye sange eller sådan noget. Og ja. sådan nogle nye DJ-mixes. Yeah! Har de egentlig snakket om multiplayer? Um, jeg er ud for det også bare at komme med over, men jeg synes ikke, at de har snakket om det nu? Har de det? Og, øh, folk vil bare gerne vide om, om til PC, når de begynder at måtte øh, ved vil det have effekt på GTA Online. Det er det, folk vil vide. Mm. Og det har de ikke fået svar på endnu. Ja. En anden annoncering, der er helt frisk fra pressetorieriet, som man kalder det mm -hmm. det, er... Stop Tode the press! War. <laughs> Stop the press! Start it again! This news! Eller... <laughs> det er Tone War, der, udkom det, eller der, der udkommer en ny udgave af det, der de har annonceret. Og hvad var det? det hed? Den hedder Attila. Tone var... War Attila. Jeg vidste. Så den handler som om at... Attila the Hun, som øh, var en dygtig krigsfører og havde en masse folk til hest. Mm. så jeg han rundt og slår sig med folk og romerne og sådan noget Så det bliver lidt spændende Du kommer næste år Februar, kan jeg se her Uh, der er en på den der, det var den på min Ja Og så øh, siger de, at en af de vigtige ting, vi vil tilføje, det er sygdomme vil komme til at spille en rolle for oh. ham der Er han død af sygdommen Eller så nu forviksler han måske med ham Hannibal Faktisk Det er, ja oh, yeah. Men det er i vigtigt at holde øje med, at uh, indtil folk ikke dør af sygdom Ja. Og smitter hinanden og sådan noget. Rimelig godt. Man kan bare se, hvad der skete med os sidste uge. og var vi er alle sammen syge. Så. <laughs> ja. Og det var bare igennem Skype. Ja. Vi smitter hinanden. Man bare tænke på Total War. Altså, huh. Dam. Mændene står op af hinanden, når vi skal i krig. Det lyder ulækkert. Står meget tæt. skal jeg holde i de der formationen jo. Hold it. Hold my soul up go again. Må kun skyde på kommando, som man siger. Eller... <laughs> Hvad tager den? Er det? er så I'm going in <laughs> That's so wrong Det er jo rigtigt Det yeah, er okay Jeg har ikke krig Ikke, ikke krig. <laughs> Der var den En uh, sidste announcement Det hedder a Apixelated Horror uh. Kommer ud til Playstation Vita Her den 1. oktober det er fra noget, der hedder Glitchy. Cl altså bare Glitchy Pixel. Det er bare ja. et glas. Øhm, det er et uh, to-personers hold fra uh, Columbia. Og det spillet egentlig går ud på, det er, at um, du har et... Uh, for, for mansion, og, Altså, det går fra 1930'erne og så altså helt op til de moderne sider her i dag. Og så skal du egentlig være... Hold guys, Du er spøgelset. Og så skal du så hjemmesøge det her hus. Øhm, du skal skamme folk, øh, og hvad jeg kan fra billederne, så kan der også komme øh, præster ind, som man kender fra nogle af de her film Og uh. der er også, der, det der, det er en ghostbuster, der har en, øh, mm. en blaster, kan jeg se. Det, og det ser okay. faktisk meget sjovt ud. Meget simplistisk i sin øh, stil, men øh, jeg synes, det virker som en meget sjovt idé. Og når der kommer noget, der ser lidt nyt ud til Vita, så bliver jeg meget interesseret. Så det kan mm. godt være, jeg vil samle det op, når det var det er ikke på nogen måde relateret til filmen. Filmen? Ja, Poltergeist. Men er det ikke Pixelated Horror, eller hvad hedder det? Uh, det hedder Poltergeist af Pixelated Horror. Okay, ah, men jeg, okay. jeg tænkte nemlig også, altså, hvis de kunne, <laughs> hvad de ville gøre, hvis, hvis der allerede var en film, der var trademarkt med det navn. Så, om de så kunne lave et spil over det, uden at det var relateret. Så. Mm. Nej, men det har en undertitel, fair nok. Ja, det har en undertitel. De snakkede om, at de faktisk også vil tilføje en Endless Mode øh, i en patch. Uh. Øh, så man bare sådan får random <laughs> genereret levels. <laughs> hunting. Men hunting. Så der, kan vi lige så godt gå i gang med de saftige nyheder. Mm. <clears throat> Og vi kan jo øh, starte med at kongratulere vores kære Christian, som havde den rette mavefornemmelse ja, i forbindelse det, med mode Jeg ved ikke, om det er en god eller dårlig ting. Oh, det, er det, nu kan du være, nu kan du være investor nu kan, nu kan vi spørge dig fremadrettet Om et rygte det holder eller ej Fuck Det kræver bare lige, at man har rettet en gang så, så har man altid ret fremadrettet Det er jo det Jeg Sådan sidder her. slet ikke min en coin og flipper den lige her du, Så det blev også barometer fremadrettet Åh, oh, shit det jeg kan ikke klare det her længere Men det var i forbindelse med Om Mojang blev yep. opkøbt det var det rykte om Microsoft vil gøre Ja Og det er det, så blevet de gjort Faktisk for mere end en ryg, det gik på 2 milliarder dollars. De, ja. på, de købte dem for 2,5 milliarder. Hmm. Ja, de, de skulle lige op rygterne. De så lige, de ja, dog, ja, ja. Til, så, jo, hvor de skulle hellere lige overraske dem. Ja, faktisk. Ja. Jeg skulle ikke tro, vi er smålige. Giv Arh. en halv milliard mere. Jeg tror nok i sidste ende, at jeg, jeg godt vidste, at det ville ske, men... Jeg tænkte alligevel, at det er alligevel lidt for crazy. Hmm. Men nej, jeg var åbenbart ret. Nudge selv har jo faktisk været ude og kommentere på det. Han har snakket om, at øh, han ser ikke sig selv som værende en rigtig øh, spiludvikler. Altså, ja. Han kommer med den sædvanlige smør som mange det developers jo gør med, at altså, han laver spil, fordi det, det er sjovt, og fordi han godt, at, og, at han godt kan lide spil, og han godt lide at programmere. Ja. Øh, og han, har ikke, altså, han laver ikke spil med den intention, at de skal blive sådan store hits, og slet ikke så store, ja. som Minecraft jo blev. Øh, og det er sådan... Når han får at vide, at Minecraft sådan ændrede spilleindustrien på nogle punkter, det er sådan, det var aldrig meningen. Han, no, ja. altså, han var jo enormt... var undskyld dig. Ja, nej, undskyld. Det er jo ikke meningen. Det er jo mening ikke meningen. Jeg har cancelet det nu. Ikke mere Minecraft. Ja. Øhm, altså, han synes, det, det, det er fedt, at folk synes det, men det, det så også er med ham, det er, at han jo er blevet et... Altså, han er blevet et symbol på spilleindustrien, og det er ja. ikke noget... Han, han, ikke, han kan ikke lide det. Han vil ikke være en leder for Mojang. Altså, det, det, det, han vil ikke være et ansigt for dem. Han er bare en, som han selv siger, en nørdet computerprogrammør, ja. der godt kan lide at have meninger for f.eks. Twitter. Og når han er det her ansigt, så kan han ikke have lov til det. Mm. Så når der lige pludselig kommer et tilbud, en døren, der hedder 2,5 milliarder dollars, så kan man også godt forstå, at han siger Jeg Får lige af med den svar, du er så glad for. Ja. Yeah. Altså, han har aldrig... Ja, det godt. Det startede med ham alene, ikke? Og lige pludselig at dit et helt firma. Jeg mener, hvis der er et eller andet sjovt Twitter-relateret med, at tilbage i 2010, så udtalte han noget med, nu paraphraser jeg bare på dansk, men han sagde noget med, sådan, hvis jeg nogensinde skulle opkøbe, så skulle det i hvert fald mindst, være sådan to milliarder, eller sådan noget. <laughs> så det, det kan man faktisk gå tilbage og google, fordi det er, der er nogle små sider eller bare nogen fra Twitter, der sådan, har fundet det tweet, og så tænkte, hmm, det var pudsigt, Jeg Har jeg set, hmm. øh... Oculus Rifts CEO's kommentar til det. Det har jeg godt set lidt om, men jeg det er ikke glad de det. De havde, hvad havde det er fordi, de en speaking panel, hvor de snakkede lidt om ja, deres, dem, deres strategi fremadrettet, men så kommenterede han også lige på det, at det var lidt ironisk, at mm. Notcham havde solgt virksomheden til Microsoft. Det var fordi, at dem, der var en af dem, derude og sige, hey, nu blev uh, Oculus opkøbt af Facebook. Mm. <laughs> Fuck ja, ja, jeg kan ikke være del af det her. Åh oh, ja. Ja, det, det er snart jeg skulle da egentlig også om Der hvor vi snakker om rygtet og Mojangs opkøbelse det var, der, der prøvede jeg at lave en sammenligning Hvor det måske ikke var helt øh, fair at lave den sammenligning Men, men, men med den udtalelse Noget kom med så jo, det, er lidt, ja. det er lidt pudsigt Det er sådan lidt altså, Oculus, uh, Mojang blev solgt til Microsoft det, mm. det har sådan en sammenhæng At I bliver ja. opkøbt af Facebook Har ingen sammenhæng <laughs> Luk røven. Undskyld, okay, jeg siger det. <laughs> wow! Ja, men det har ingen... Sats for at. Mm -hmm. Jeg synes, det er sagt. Uh, yeah, ja, okay. men det var det der med, han bruger også at og I blev kommet. Oh, der er en stor virksomhed. Masser af millioner. Vi ja. skulle være små independent. <laughs> og independent. Så gør de det lidt <laughs> selv. Ja, altså, jeg kan bare, altså, ligesom så mange andre, altså, den her, den kan jeg sådan forstå. Altså, det, det der med Facebook og... og okay, du skal ikke forstå. Det er måske bare mere mig. Øhm, når vi egentlig hænger ved med kommentarer mm -hmm. til det, Øhm... Mm. Uh, igen, jeg kan sådan mærke, at jeg bliver lidt sur, når jeg hører det. Uh, eller når jeg tænker over det. Jeg, jeg er sådan... Bad mood today, Det Fight the power! Øhm... <laughs> uh, hvad hedder det? Er det Gary Newman hedder? Ham, der har lavet Rust? Jeg kan ikke huske det. Måske. Men udvikleren af Rust og Gary Smot og så videre, han har også været ude at sige sådan... Han, hvis han fik det tilbud, så havde han da også gjort det. Med sådan et... Ja. Hvorfor skal vi have hans kommentar? Mhm. Mm kan vi jo siger det? Jeg er bare være relevant herover. Ja, var sådan, undskyld, er der ikke nogen, der vil kigge på mit Rust-spil, som yeah. ikke er lige så godt som Minecraft? Så, så køb det dog for <laughs> helvede. Jamen, Man kan være nøgen og smide sten efter hinanden. <laughs> altså, køb, køb. Jeg, jeg ved det ikke. Det er sådan, okay. Ja, nu jeg. jeg, tror, at der er mange, der vil. Så, mm. tror, at Microsoft fortrød, at de ikke købte Rust stedet for. Lige nu, når de fik det at vide. <laughs> Hvad I nu, hvis Microsoft... Michael... Hvad nu, hvis Microsoft ville købe gametest? Skal du ikke afsløre noget hvad der har været snakke bagved her, vel? <laughs> <Bage kønsvigst. laughs> Microsoft, de har været omkring, kan jeg forstå. De bruger for et uh, hot, ungt hot. Spil, uh, spilmagasin, der kan... Det var det. In back in the spotlight. jeg kan snakke godt om deres spil. Vi skal reklamere, Vi skal reklamere ja. så meget for Minecraft, det er helt vildt. Ja. Vi Opkøb Mojang, så skal jeg have nogen til at reklamere for det. 5 ud af 5, Minecraft 2. <laughs> <laughs> um, vi, vi snakkede jo um, sidste gang om, at um, altså 2,5 milliard. Mm. Det er pænt meget. Det er pænt meget. For et, uh, altså et, en, et firma, der ikke rigtig har lavet andet end Minecraft. Jo, vi ja. snakkede også om, sådan, hvad kan sådan Minecraft give det? Kan det overhovedet tjene det tilbage? Og det har, mm. man, det har Microsoft faktisk selv været ude og sige noget om. De har været ude at sige altså 2,5 milliard. Nej. Mm. Det kan de ikke betale, det kan de ikke få tilbage. Men vi tror på, at fordi hvis vi ikke havde købt det, så ville de her 2,5 milliarder bare sidde i banken. Mm. Og så havde de på et år måske genereret 25 millioner sådan, i de der interesser. Ander. Ja, andre. Mm, no. hey. uh, og, og, men det er jo så der, hvor de siger, at vi tror, at mine, uh, Minecraft kan give os mere end de 25 millioner på det her år. Ja. Så det er det, de satte sig på. Det er, at jamen, de her 2,5 milliarder, i stedet for, at de skulle have givet os 25 millioner for et år, så regner vi med, at det her, den her investering kan give os mere end det. Og når man så også kigger på, hvad de egentlig har i hånden at investere med, så 2,5 milliarder dollars. er pludselig ikke så meget. De skulle efter sine have 85,7 milliarder dollars. Nu har jeg det lidt dårligt for Sony igen, når jeg tænker på alle de rygter, jeg har hørt om, at de virkelig ikke grise. Microsoft, de kan bare spille oh. penge derude for at investere. Hvad okay. er det for nogle Til løgn! Det er mandsom! Hvis nice. <laughs> Men ja, så det, de siger jo selvfølgelig, nej, selvfølgelig kan det ikke tjene så meget. men Vi regner med, at det tjener mere end det, som de ellers skulle tjene ind til os. Mm. Ja. De har ikke tænkt sig at fjerne Minecraft fra ikke Microsoft-platforme, sådan som jeg har forstået det. Så det, det er nok bare fint. De har det er sig selv så meget i foden. Så det, er det, det ville dumt. dumt. Ja. Så vil de nok ikke tjene den. <laughs> Ej, så... De for mange vrede e-mails, skulle jeg forestille mig. De vil tjene en e-mails. <laughs> ja, 5, 25 <laughs> milliarder e-mails. Så skal de Sweet. bare begynde at... Du smider reklame-e-mails, og så kører det. <laughs> <laughs> vi, vi har modtaget this. dine... Holy shit, mand. Vi har modtaget din klage. Her er en øh, reklame. Ja. <laughs> Køb en ny Minecraft texture pack. Kan huske, sidste uge, hvor vi... Eller i uge er det hvor vi ja. snakker om... Øh, Destiny, den højteste nye, den største nye, den voldsomste nye IP, nogensinde. So good. Yeah. Besoldt. Det viste sig så også, at de, altså de tal, de gav det, var jo dem, der de, det her har vi sendt ud til forhandlerne, mm, mm, yeah. og first party, var vi mener med det. Uh, og det viste sig også, at, at Salt videre ligger sig til at gå godt nok. Ja. Yeah. Uh, men, nu er der kommet huh? nogen og det disputede dem huh? lidt. Det er Ubisoft med Watch Dogs. De siger... Uh oh, cheerios. I siger, at jeres er den vildeste nye IP, ja. men <gasps> ikke i Europa, ikke i Europa, der er det Watch Dogs stadigvæk den fastest-selling IP. Lad os yes, konkurrere om vores shitty games. Så jeres, det er kun, det er kun i UK og North America? Ja. Yeah. Ha! Tak endst. Jeg har skovedet. Ubisoft vs. Activision. Go! Hey, men Ubisoft der er jo faktisk for... for Frankrig, ikke? <håhåh> ja. Activision er vel amerikansk? Det passer jo lige. <håh> de kæmper med deres eget domæne der. Så ville det være sjovere, hvis Activision var i U.K. <håh> det har <håh> gjort det bedre for mig. Ouchie! Ah, okay. Altså, Activision siger jo, hey, vi er den største nye... Øh, bare sådan overall. Mm Hvilket -hmm. jeg går ud for rigtig nok. Og så, så kommer de til tilbage og siger, nej, nej, det her en område, eller ene område, Øroberg og sådan en stort, men det her område, der er vi stadig den største. Ja. Ja, ja, men de andre ser jo i det hele, ikke? Ja, og så sidder der bare i bare ind i hans penge, uh, penge tanker, og siger, fuck bro Men det var lige uh, denne uges Watch Dogs Watch. Watch Dogs, man. Var uh, uh. det ikke Watch Dogs, jeg har haft mange nyheder om? Jo, men det, det tror jeg. Det var... Eller var det Destiny? Hver ugenæmst. Nej, du har haft mange nyheder om Destiny. Ja. <laughs> ja, det var det var tid well spent. Du, du virker bitter. <laughs> nej, nej da. <laughs> slet ikke, fordi jeg har fortrudt mit Destiny-køb. Nej, nej. <laughs> <laughs> nej. I'm crazy. <laughs> jeg også, uh, det det slet ikke tror. De køber ikke med til at gøre om til den bedste, mest <laughs> Nej, jeg i Europa, jo. Jeg oh, det er helt jeg bor i Europa, what? Det er helt spildt. Activision. Men, altså, nogen der måske også kan fortryde, eller i hvert fald til at starte med, fortryde de nok deres øh, køb af FIFA 15 på PC. Der øh, har der været en noget underlig øh, bug her i starten. Øh, ja. Som, når du sat en kamp i gang, så øhm, Alle... Øh... Lagde i, ned. Hvad? Alle i ned. Nej, ja. Hvad ah, det nu? Alle ikke. Men god. alle løb ind mod øh, midten af banen og bare så løb rundt der. <laughs> Målmanden løb også op. Lad stand i en cirkel! Ja, alle løb op til midten og begyndte bare sådan at løbe rundt omkring hinanden. <laughs> ja. Og er sådan... Der er sådan Poster, en videoklip med det, hvor han starter kampen. Og så begynder alle at løbe op. Og han står sådan, han sker der? Og så kigger han bare. Og så sparker han bare fra midten af, fordi målmanden jo er væk. Håh, uh, håh, uh, uh, uh. um, oh, jeg skal have yeah. til PC. Det lyder som en scene for Lion King eller sådan noget. Ja. Yeah. <laughs> I starten der, uh, uh. <laughs> um, It's a yeah. single of life. Øhm. <laughs> um, ah, fuck, vi snakker om, vi ikke skulle synge. Shit. Ja, yeah, de har været nede, og kig på det og har også været ude med en kommentar. Det er folk, der har et brugernavn øhm, på deres PC. Altså, man kan jo kalde sin PC alt muligt, ikke? Ja. Øhm, hvis det er, deres PC har et navn, som er på fire bogstaver eller mindre. Øh... Uh... Så... Okay. What? Ja, og okay. det er super underligt. Det, de sagde sådan, altså lige, lige nu der prøver vi at fixe bug'en, ja. så I ikke behøver det at ja. ændre på det, men i mellemtiden hvis I oplever den her bug, prøv lige at ændre jeres navn på PC'en til, altså til mere end fire bogstaver, og så se, øh, om det ikke hjælper. Hvad? var sådan, hvad? Hvordan giver det mening? Det jeg ikke. Altså, nogle gange så er det der snak om sådan noget med, at hvis du har det grafikkort, eller hvis du har den her processor, eller et eller andet inde i din maskine, så kan der være nogle problemer med spillet lige når det kommer ud, før det bliver patchet. Men det der, det... Ja. Den er ny. Det er jo en virkelig speciel bug. Jo. Men også det, at jeg skulle finde frem til den. De gametester, og de må godt nok have været under hårdt pres. Ja. <laughs> Find jeg den her bug, hvad fanden er der sket? Om det er noget på PC'en. Jeg kan ikke, ikke have et PC-navn over fire bukstaver. Ja, tøllepause pause inddraget, indtil I finder den fejl her. Ja. Altså, jeg blev lidt fristet til at altså, prøve demoen igen, efter jeg har ændret mit uh, PC-navn. <laughs> ja. Lige ændre mit PC-navn til bare sådan tre bukstaver, og så se om det ja. noget på demoen. Det kunne være sjovt. Det, det, det er, er god markedsføring her. Ja. Jeg vil ikke FIFA til PC i en tanke, før jeg hørte om det her. Det, det er skidegodt. godt. Det ser faktisk rigtig godt ud til PC, men igen, det... Mm. Det også er, er første gang, I bruger den next gen motor til PC. Mm. Jo. Jeg havde jo egentlig også helt glemt, at nu er vi, ved den, øh, nu er vi ved, øh, kommet lige over i den tid, hvor man jo egentlig bare kan sætte en controller i PC'en, og så spille det som konsolspil. Så yeah. jeg kan huske dengang øh, med FIFA... 6 eller 7 til PC's, og så med mus keyboard, eller bare med keyboard, <laughs> det var det <mindre> mærkeligt. Ja, det er superunderligt. super underligt. Ja. at teste ting... Det er jo det, so vi det var... gør. Ja, vi, vi anmelder ting. Det er også teste. Det ligger i navnet, Huff for Get with the, the program. Game test. We we test the games and then we make the QA-report. We break QA them. <laughs> Tid til at lave alpha test. At Bloodborne... Da da da da... What? Der er umiddelbart begyndt at blive sendt invites ud til en alfatest af Bloodborne. Åh okay. ja. Og jeg tror, det er i Europa. Ja. Ja? Jeg er lidt ked af det nu. Folk får tilsendt en invitation mm. til den her eksklusive Bloodborne alfatest. Og det er hovedsageligt folk, der har en platin-trophy i nogle af de solspil der. Åh, oh, fuck. Og så får lige sådan en lille invite der. Men det er altså ikke, ikke garanteret at komme med men man får... Ja, muligt for at søge, så man kan komme med. Ja, jeg kan huske, at jeg har søgt det, og jeg har ikke fået svar, så uh, du har jeg, måske en jeg er lidt plads. ked. Nej, men jeg har ikke nogen Platinum i øh, nogle af Souls-spillene, så det er nok derfor, at de tænker, pff, om der er taberen fra <laughs> Danmark, ham givet sgu ikke. Men det er meget fedt mod altså, at, at få... Ja, okay, nu, nu er det jo altid sådan lidt tvivlsomt at få spillere til at sidde og teste ens software, men, men det er meget fedt, at det kommer ud til de folk, som er rigtig, rigtig meget ind i serien, ikke bare dem, der er villige til at gå ud og købe annonser, og en eller pre-order eller piss. pis. Ja, ja, det er jeg egentlig med dig Ja, jeg synes også, det Jeg, jeg var bare lidt overrasket med at indrømme over, at altså et Souls-spil, jeg ved godt, at, øhm, det, er jo ikke, det er jo ikke et souls -spil. Jo, det er... Det, <laughs> øhm... <laughs> at, at det skal have en anden for. Oh, efter en Dark souls det? 2... Øh, efter, undskyld, efter Dark Souls 2, tror du så ikke måske skal tjekke spillerne nok, lidt. Jeg havde ikke den bedste start, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, og så også det der med, at den originale instruktør vender tilbage. Så. Han, ved ja. ikke. han kommer tilbage ved ikke, hvad han laver. Ja. Håbret, drenge. Ja. <laughs> Fuck har I lavet? What have you done to my baby? Hvornår er det egentlig, spil spillet udkommer? Gange. Øh, februar næste år. Ja. ja. Jeg synes at alligevel, at det ikke er det ikke, forholdsvis sent til en alfa. Jamen så altså, nu skal vi også huske på, alfa og beta, hvilken betydning har det nu om dag. Altså, du kan jo se noget af det sidste alfa-footage, jeg kan huske, at jeg har set sådan i moderne tid, hvor jeg virkelig tænkte, okay, det der, det er alfa. Det var det der nye Criterion-spil fra uh, EA, nej, fra uh, E3 uh, mm. i år, hvor det sådan, de havde knap nok lavet tekst, og de har bare sådan lavet koncepter. Det ser mm. meget alfa ud, så ja. det her, det er nok bare en beta, som de kalder en alfa, og så kan de lave en åben beta senere hen. Så mm, yeah. måske. måske. Ja. Afbrød jer nogen. Jeg skal lige tjekke det her Skype her. Skal vi have Peter med? Kom. Peter? Ja, Peter Lutz. Skal vi have ham logge ind i den? Eller måde. Han har vel platin det, er ikke. Ja, det har han engang taget. Vi, <laughs> vi, vi finder hans mail, og så skriver den ind, og så siger, de, så siger vi send, send en kode til ham her. Han bliver så glad. Han er både Souls og Open World ekspert så ja, det er han melder også GTA 5, ikke? Jo. Oh. Han bliver jo ved at uh, se, hvad hedder det, Second Son? Ja. Ja. Med Cas Panto. Saints Row, motherfuckers. Yeah! Ja, ja, selvfølgelig. Jeg skal ikke tro, han kan få dem alle sammen. Nej, det er det. Giv mig den dildo. Kom ind. Hovedfrosten. Angående Saints Row. <laughs> da da da da. Creative Directoren, han har smuttet fra firmaet Oh Han arbej har arbejdet ved dem siden uh, det første Saints Row huh. han, uh, han synes ligesom, han har fået log af Saints <laughs> Row Efters lang tid, men han, han siger selvfølgelig, at uh, Han vil for at være der, er. gode kollegaer Han håber også, uh, det næste spil bliver godt, og det er han også helt sikker på, at den nok skal klare Og så han smuttet over til uh, Valve Wow man så ved Han er ambit Lave et eller andet Rafa wow. wow. til joke. Dota 2 Nå, apropos Valve, øh... Oh. Hvad? Ja. <laughs> Nej, jeg blev bare overrasket, fordi vi gik fra Saints Row, uh. okay. øh, så har vi, øh, Steam. De er lige kommet, øh, forbi, øh, 100 millioner brugere. de har vidst, hvad var det, der stod, de har tilføjet over 25 millioner kunder, og 3700 titler siden januar. Wow. <laughs> så der er et eller andet, der bare eksploderet. Men det uh, er der så at komme noget i kølvanden på, at hey, nu har vi så mange bror, nu skal I til at få noget nyt. Så nu laver vi Steam fuldstændig om. Og for jer, der okay. har Steam, når vi har lukket på Steam her de seneste dage, så vil vi har også kunne sige, der er et her. her. <laughs> det ser du i det her. Det er det her nye um, Curator- Feature, der er kommet, hvor at det egentlig skal blive bedre til at ja, anbefale spil til dig øh, Ud fra både i bibliotek, men du kan nu også lave lister selv Som du kan give til andre folk De har jo prøvet at køre lidt med det med, at, fordi at du har købt det her spil Så vil de her måske, spil måske være interessante Men det blev ret redefineret sådan, at det rent faktisk fungerer bedre Jeg har i hvert fald fået meget bedre anbefalinger på spill der rent faktisk kunne være for mig efter ja. det her. Så det, det er spændende. Det var da Så. Det, det virker også til, at det er meget mere, hvad skal man sige... Øhm, interesseret i, hvad brugeren helst vil se. I stedet ja. for, som du har sagt mange gange, Kasper, det ved ikke, om du har lyst til at kende jer... men altså, <laughs> at det bare er fyldt op med early access indiespil og... Altså, den der New Releases tab, som vi før havde, var det ikke ja. den, der virkelig var krise? Tror du jo. om. Jo, okay. Øh, og faktisk, det kan du også ændre på nu. Øh, du kan også altså, <laughs> bestemme om altså, det, de anbefaler til dig. Skal det være New Releases, skal det være Early Access spil eller skal det være DLC? Så kan du så fjerne og tilføje, hvad du gerne vil have af det. Mm. Så eksempel, skal, du skal bare... det bare være Devil May Cry 4 hele tiden? Præcis, det kan man også se. Præcis. Så for eksempel, hvis man siger, at jeg vil ikke have DLC, eller jeg vil ikke blive anbefalet øl i fordi jeg kan ikke lide dem, eller hvad du nu skulle have af grunde, så kan du gøre det. Ja, ja. men I også I tager godt imod øh, de nye design, så? Ja, det er så nice Jeg jeg synes, det er pænt, men øh, det fungerer. Mm -hmm. Jeg kan godt lide, at blive bliver tilbudt. Ja. Så det er okay. Men ja, apropos øh, competition, så øh, noget, der også var med... Med for og, øh, og en anden udvikler, det var jo Blizzard med alt det der. Jeg snakker om, at jeg ikke fattede noget om MOBA, og Blizzard med deres øh, MOBA, der var Dota, og så var det ikke længere. Det, ja, der er lidt competition der i hvert fald, men nu skal vi også snakke om Blizzard, fordi at de havde jo sådan noget sådan ny MMO Titan kørende. Og det, øh, det er så nu blevet øh, cancelt. og det er simpelthen været annoncer Eller, det blev annonceret for syv år siden og det har most likely været, været i udvikling lige siden, fordi vi, vi kender jo godt Blizzard og deres gamle metoder med, at de, øh, at de bare lader et spil blive udviklet i så lang tid, de nu føler, de har brug for, og så bliver det udgivet. Altså Diablo de 3, det tog sindssygt lang tid, StarCraft 2, det tog sindssygt lang tid og sådan noget, så det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får som, som forbruger. Det kan jo selvfølgelig godt være, at... De sådan annoncerer det og så begynder at arbejde på det langt efter, men i hvert fald <laughs> ja. så er der i hvert fald ikke mere Titan at komme efter. Ja, det er jo meget ærgerligt, men det var deres store, nye, ambitiøse MMORPG. Og det var jo deres... Jeg tror faktisk, vi researchede lidt, før vi gik i gang. Det var deres første uh, IP, eller deres første nye IP siden StarCraft. Det kan du vist tage credit for, hvorfor det regnede du ud på. Ja, som udkom i... 98. Det er jo lang tid siden, kan man sige. Fordi at øh, de tre primære øh, franchises for øh, Blizzard, det er jo, Jeg skal man sige, øh, Diablo, Starcraft og så øh, Warcraft jo. Så ja. by extension, hvis man lige forlænger det, så er der jo World of Warcraft. Så altså, jeg ved ikke. Øh, jeg, jeg synes i hvert fald, jeg, jeg altid synes det jo lidt ondeligt med Titan. Fordi hvorfor vil de skabe konkurrence til deres? egen store titan af et MMO øh, med World of Warcraft. Altså, det virker sådan lidt... Kan de godt have to MMO-RPG'er kørende? Jamen, de havde jo de havde selv, selv sagt, at det ikke sådan skulle overlyst det, men det skulle kunne øge sideløbende med så det. Så det er jo sådan... Nå, det havde jeg ikke fået fat i. det er jo ikke gået efter at lave noget, der sådan alt for ens går ud fra. Nej. Det er også derfor, det var meget spændende, ikke? Fordi, altså, World of Warcraft er jo raffineret og så... Ja, meget standard. Så det er ligesom det, er, som andre ligesom har taget som template lang tid. Yeah. Og så sagde jeg, ja, men vi har lige tweaked den her del, så nu har vi mm. lidt mere politik eller sådan noget. Og så er det mm. alle sammen så fejlet sådan spektakulært, fordi de bare <laughs> har gået efter... Jamen, student, det er Det var også det, vi så med Call Duty, og sådan noget, eller sådan, noget, eller sådan noget. We want the World of Warcraft numbers. Og det gør man ved at lave samspil. <laughs> jamen, <laughs> så, at det, er det, det giver jo god mening. Det, jamen, lige præcis. Det var sådan et land, der bare er fuldstændig nogen spil. <laughs> yeah. Så men men, men det, jeg synes, det er lidt sundt Altså spil, det. Altså, selvfølgelig, hvis ikke det virker, så virker det ikke, og så skal vi ja. løbe by med det. Og det synes jeg, da er fedt af at de kan tage den beslutning. Ja, altså der har været nogle spændende projekter fra Blizzard, <hømmen> som er blevet øh, cancelled førhen. Og der har jo også været snak om, at sådan noget som StarCraft Ghosts, det måske kan vende tilbage. Men jeg ved ikke, jeg, jeg tror bare, at Blizzard de skal se sig selv i øjnene, og sige, det, det fungerer ikke lige nu, vi bliver nødt til at aflyse det. Eller at cancel det Det er sådan, som jeg kan få tå, så er det, de har gjort. Så. Faktisk så er Chris Metzen, som er senior vice president ja. øh, af Story Franchise Development, de har så meget godt det bliver så. <laughs> øhm, han har jo faktisk været ude og sige noget om det. Øhm, han har jo sagt, at det, det var, det bundet meget i, at altså, det var lidt sådan kreative øh, problemer, der sådan kom op i det. Der var en masse folk yeah. med en masse gode idéer, men man kunne ikke rigtig få det sammen øh, sat sammen til noget, som som kunne være i sådan en ordentlig helhed. Øh, og så er det ikke nok til, at man kunne sige, at det her det er noget helt andet fra World of Warcraft. Nej, okay. Øh, øh, og det var... <laughs> han har faktisk sådan sammenlignet dem lidt med et band på en eller anden måde, altså... Uh, ah, yeah. ja. Altså, det er, at nogle gange så mødes man nogle kreative personer sammen, og så får man bare hinanden til at, at... Man kommer skævt ind på hinanden, og kan ikke rigtig arbejde ordentligt sammen. Andre dage, så går det skide godt. Men i længden, så er det bare ikke sundt. Nej. Så, så de blev enige om, at vi nok måtte sige stop. Han, han elsker sprøld det der er, og han siger også, at han håber, at de vil altså støtte det spil for evigt for hver lige ud, altså. At, ja. at det spil, det kan leve for evigt. Men han kan ikke så godt lide idéen, at det er sådan det er blister, der er blevet til i mm. mange øjne. At det bare er af, at hey, de allerede laver World of Warcraft, er det ikke? Når, oh. de egentlig, når de egentlig har bevist, at de laver også meget andet, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan jeg godt se, om hans frustration i. Når vi nu uh, snakker om um, projekter, der øh, er gået i stå ja. det er et spil, der hedder Space Space df er Space, <laughs> som er øhm, lavet af Double Fine Productions. Ja. Øhm, de siger, at øh, de næste måned vil udgive den sidste version af spillet. en hmm. øhm, altså endelig version, eller hvad? En endelig version, ja. Release? Ja, Nå, okay. Som i release, altså det er den sidste update, der vil ikke komme mere. Nå, okay. Det var, det, var, det var jo ikke en del af planen. Hmm. Øhm, okay. Det var jo egentlig meningen, at... Øh, om, om det skulle fortsætte i early access, det ved jeg ikke, men det var jo egentlig meningen, at det her spil sådan, skulle udvikle sig over flere år. De penge, de har fået ind, øh, har bare ikke været nok, eller så har budgettet været for dårligt øh, lagt, eller hvad det er, men de er i hvert fald ved at løbe ud, løbe tør for penge. Um, så Og det er selvfølgelig en skam, fordi der er jo en masse af dem, der har købt spillet, i håb om, at mange af de ting, fordi de havde en lang liste af ting, Ja. De, de gerne ville have lavet. Ikke hvad fans, ville, men hvad de gerne ville have lavet. Ja, det bliver ikke en realisering. Og ja, nu er der spillet. Spil. Nej, jeg har faktisk ikke været interesseret i det. Mm -hmm. Jeg har kigget på det, og så tænkte, det lyder faktisk enormt sjovt. Og jeg vil nok godt kigge på det igen. Det er jo sådan mm. en, um, du skal bygge og opretholde en, uh, en rumstation i, ude i rummet. Åh, uh, oh. rummet? Ja, der. Rumstation mm. i rummet. What? Det er egentlig sådan lidt en citybuilder bare i en base ude i rummet, basically. Men det kan godt lyde til, at det indtryk, jeg, jeg får, det er, at der er mange af de ting, de har lovet og som spillet til mange. Det bliver ikke et tilfælde og kommer ikke til at ske, så det er selvfølgelig ja. rigtig, rigtig sund. De sagde, at øh, dengang, at de øh, fik øh, de der, lige de sådan startede med Early Access videre og fik penge ind tidligt, så kunne de hurtigt se, at det her spil, det kunne måske blive færdigt inden for halvandet år i stedet for fem. Og så okay. er det bare gået galt. De er sådan mm. virkelig skudt over med, hvad de troede, de kunne lade kunne sig gøre. Simpelthen fordi, at øh, <coughs> ja, det så være salt og mig, der faldt af. Hurtigt inderende med. Ja, et eller andet, der er i hvert fald galt. Mm. Øhm, jeg har faktisk er et tvivl. Øh, du har jo spillet Broken Age uh, Act 1, ikke? Den første oh. act. Nej. Jeg mener også, at der har været nogle om, at der var der også nogle økonomiske problemer med det spil. I opstartsfasen. Også med no. Kickstarter. Hmm. Jeg skal ikke... Jeg vil ikke holde fast på det. Jeg er ikke helt sikker. Jeg mindes bare hørt, at det også var et, der også var økonomiske problemer med det spil. Og hvis det er sandt, så kunne man godt være fristet til at tænke sådan lidt, okay, double fine. Har I nogen sådan idé om, hvordan økonomi fungerer? Ja, og så især også, når man tænker på, hvordan de skal planlægge det med Kickstarter, hvad, ja. hvor, hvor pengene skal gå hen, hvad, hvor meget de skal sætte på, de skal samle ind. Jeg tror i hvert fald, det du henter lidt til, som jeg også har hørt rygte om, Kasper, det er, at de krævede eller de ikke krævede, men de havde brug for rigtig mange penge til at lave Broken Age, som de gerne ville. Men jeg tror, hvis de sidste så var det ikke helt nok. Så... Ja, men skyld, de fik de også meget over. De fik meget over. Ja, det de en... fik meget over, fordi det var en meget populær Kickstarter. Det var det. Mm. Um, men jeg, tr jeg tror bare, at de... Ja, de var jo også en af de tidligere Kickstarters, sådan som så ja. jeg kan huske det. Så det skulle ikke undre mig, hvis nogle af de der rygter om, at der var lidt problemer med den Kickstarter-økonomien bag. Det, det skulle ikke undre mig, hvis de talte en lille smule sandt. Mm. Men det er ikke noget, vi kan bekræfte. Det er bare rygt, og som er også... måske er relaterende til det, du snakker op, Kasper. Ja, det er, det. det er derfor, jeg vil heller ikke altså, kaste med nogen øh, anklager, fordi jeg ikke er helt sikker. Jeg elsker at um, kaste med anklager. Det Jeg laver igen. Det er det bedste. Det er også derfor, jeg er sur over, at jeg rigtig godt lige nu. Mm. Pisse. Faktisk. Jeg kan lige så godt gå videre til min næste nyhed, fordi det har faktisk noget at gøre med det, vi snakker om. Det er om Kickstarter. Mm -hmm. uh, de er kommet ud med en uh, ny uh, term of uh, use. Ja. Yeah. Uh, og oh, jeg tror godt, jeg ved, hvad det handler om. De går ikke ud og siger, at øh, hey, vi hiver jer alle sammen ja. i retten, hvis de ikke gør, <laughs> som I lovede. Men ja. de, de har været ude og skrive på sådan en plain engelsk, altså som ikke bare sådan en hey-advokatsprog, som ingen forstår. Ja. Men rent faktisk skrevet, at hvis skaberen ikke øh, er i stand til at øh, hvad hedder det, færdiggøre deres projekt og ja. øh, hvad hedder det, opretholde de... Altså der er jo rewards, de som reagerer til deres øh, backers. Så øh, har de fejlet øh, i at leve op til deres, ja, øh, yeah. det de egentlig basically har skrevet under på i den ja. her. Øh, og derfor så skal de også være klar til at, øh, at skulle øh, både give refunds til øh, dem, der ikke har fået de øh, rewards, de har øh, købt til. Ja. Der er de her forskellige grader af rewards. Dem, mm. de, dem, der ikke har fået det, de har købt til, de skal have nogle refunds. Øh, Udover det, øh, så i hele processen, så skal... Øh, eller de skal også være klar på, at øh, backersen faktisk har fuldstændig ret til at hive dem i, ind i retten. Oh shit. Det har de. Øh, det vil Kickstarter ikke blande sig i. De siger, at det må de gøre, som det passer dem. Vi beskytter det ikke. <laughs> øh, og så, øhm, altså, det er det nok det, jeg bedst kan lide. Det er uh, sådan, igennem hele projektet, det, der skal skaberen både fra start af være fuldstændig klar på, hvad skal pengene bruges til. Mm -hmm. øhm, hvordan de, og specielt hvordan de her bagger, øh, penge, de øhm, på, altså skal forhindre. Ikke bare, hvad de skal blive brugt til, men også hvordan de skal forhindre, at projektet ikke, ja... Går i stå, eller skal stoppe, eller sådan noget. Ja. Øhm, og de skal også i løbet af tiden demonstrere, hvordan de har brugt... Nej, øhm, det er slået røven, det er, hvis at de fejler, så skal ja. skaberen øh, demonstrere, hvordan de har brugt de her penge. Mm. Øh, og, og de skal bevise, at de har gjort alt i deres magt for at gennemføre det her projekt, som de lovede. Og gennem hele den her proces, så skal de også hele tiden have kontakt med deres backers og være ærlige omkring alt. Um, og det kan jeg rigtig godt lide. at altså, de er nødt til at komme ud med en plan. For hvad er det, vi vil gøre? Og vise investere i det? Um, det. Det er jo også det, der var meget suspekt med det der Shadows, shadows of the Eternal. Med at udviklerne bag, det har været sådan lidt shady før i tiden. Så ja. om man lige skulle stole på den Kickstarter eller ej, det var jo lige op til diskussionen. Um, altså, det er ja. jo ikke Kickstarter, der gør noget her. Nej, okay. nej. Så, altså, det er jo ikke... Så jeg ved ikke rigtigt, den der med, at... Jeg ved ikke, om det er bare for at, ligesom, gøre det klart for backersne, hvad det er, deres penge egentlig er gået til. Ja. Altså, det, det, det virker lidt som om, at uh, Kickstarter-firmaet tager, uh, tager lidt afstand, og så siger, jamen, vi, vi begynder at kunne forstå, hvis uh, der er mange uh, Kickstarter-backers, der er utilfreds med mange projekter, der simpelthen bare bliver skråttet eller forsvinder ud af det blå efter at have fået vildt mange penge, Så... mm. Mm. Men jeg tror også, at, ja, som du siger, de går lidt... Altså, de er nødt til at gå et skridt tilbage, fordi de ved mm. også godt, at vi, kan ikke, altså, vi kan ikke holde styr på alle... Nej, og vi kan dem, ikke hjælpe i retssagerne. Og vi kan ikke hjælpe jer på den måde, men vi kan holde... Altså, vi kan sige til dem, der laver projekterne, at ja. I har nogle ting, I skal gøre, for at vi kan give lov til at starte det. Ja. Og I skal gøre nogle ting for jeres backers, og være i kontakt med jeres backers, for at I kan få lov til at have det her kørende. Jamen, øhm, Og det synes jeg, det er fint. Ja, det er så fint. Øhm, jeg ved ikke, tror du det er, det kan have nogen relation til det seneste snak om Mighty Number no. 9, Kickstarter'en, der stadig er under udvikling? Altså, Kickstarter'en er færdig, de har fået pengene, men mm. de spiller stadig under udvikling. Mighty No. 9, det er... Ja. Det der er det der, der er fra det øh, <coughs> no. oh, ja. i Capcom, øh, tidligere Capcom medarbejdere, som står bag Mega Man. Ja, jeg har godt ja. hørt om det. Øhm. Har du hørt om det seneste her? Nej. Nej. er ikke var det øhm, det med stemmeskudspelere, alt det, det seneste. Øhm, Eller? Jo, vi har snakket lidt om, at deres prioriteter måske har været lidt øh, besynderlige med med at de fokuserede på stemmeskudspelere, men det er ikke så meget det, fordi det har nemlig præcis noget at gøre med refunds det her. Mm. Fordi det handler nemlig om, at der har været meget snak igennem øh, mange måneder lige siden, at, øh, at Mighty Number no. 9's øh, Community Manager blev annonceret. Øh, fordi at det var en, øh, en kvindelig udvikler, som øh, var kommet øh, ind i firmaet via hendes øh, kæreste, og hun øh, introducerede sig selv som en stor fan af Mega Man, og hun ville... Det bedste for serien og sådan noget. Og så hun så senere offentligt sagt på Twitter, at jeg har aldrig nogensinde spillet Mega Man og sådan noget. Jeg, jeg aner ikke, hvad det var, og sådan noget, før jeg kom her hertil. Så hun har, altså, hun har haft lidt en, en rough start, fordi det er lidt, det er lidt svært at, at, at, at give en, sådan, en chance på den front, når hun har mi sendt mixede signaler. Så når det, når det tidligere, med alt det her, vi har snakket om, øh, det der store kontrovers med... Øhm, det vi nu kender i dag som Gamergate. Øhm, det der med den kvindelige øh, spiludvikler, som måske, måske ikke øh, har været i seng med journalister og spiludviklere for at få øh, positiv omtal. Der øh, er det nu kommet frem med det her Gamergate, at fordi der er en backer af Na Mighty No. 9, som betalte, det siger han 300 dollars til projektet. Han er blevet blokeret fra Mighty No. 9's meget aktiv og meget brugervenlige Twitter-profil. Og det tror han så, at det er noget at gøre med, at han ligesom har været sådan lidt øh, kritisk på forummerne og han har sådan, det at det, det kan godt forbedres, og jeg synes måske, at den tone eller det censur, som er på forummerne det er lidt uhørt, fordi fordi der er nogen her, der gerne vil snakke om Gamergate, eller der er nogen her, der støtter Gamergate. Hvorfor skal vi så censurere os, og hvorfor skal de her forumtråder øh, øh, nedlægges, og, og hvorfor kan vi ikke snakke om det i off-topic-trådene? Så han er nu blevet blokeret, og han, han er nu rimelig, øh, rimelig frustreret, fordi når han har givet 300 dollars til projektet, hvorfor kan, de, hvorfor kan de så bare vælge at, at ligesom blive ved med at censurere ham, og nogen ligesom ham og blokere ham på den måde. Altså har han ikke ligesom rimelig meget ret til at være aktiv i snakken og udviklingen. Øhm, og og det, det der så har været snak om, det er sådan, jamen det kommer åbenbart ikke til at andre sig. Der er mig og nogle andre inkluderet. Vi, vi er rimelig trætte der. Kan vi ikke godt få vores penge tilbage? Kan vi ikke godt få en refunds? Og så er, de, så er community manageren, en kvindelig community manager, været ude og sige, nej det får I ikke. I præsenterer sådan en lille bitte bitte del af alle fansnes og I får ikke jeres penge tilbage. Hele den situation virker bare, også bare så absurd. Altså, grunden til, at de vil have deres penge tilbage. Altså, det virker ikke som om, at det er meget med spil, og gør længere. Jeg tror mere, at det er ideen bag det, som de gerne vil, i stedet for at få deres penge tilbage. Hvis jeg bliver behandlet på den her måde, jamen, så er jeg ikke så interesseret i at støtte øhm, ja. projektet. Så bakker jeg bare af. Altså, jeg, jeg, jeg gider ikke rigtig mere. Ah, okay. Ja, altså, det er fordi... Altså, jeg kan sgu også bare blive forvidret over, fordi hvornår, hvornår kan man acceptere en begrundelse for refunds, og hvornår kan man ikke acceptere den? Altså, det virker meget ja. som en person. Ja, det er lidt nemmere i butikker. Har du bongen med? <laughs> ja, <laughs> det er meget nemmere. Men det er også lidt det med, hvis man betragter det lidt som en donation, eller hvad man kalder det, altså, så er det sgu også svært at... Altså, så er der i hvert fald en gråzone med, hvordan man kan få pengene tilbage, hvordan man ikke kan. Mm. Og jeg vil selvfølgelig godt se, hvis nu man føler, man ikke kan være en del af at støtte det projekt længere, jamen så er det fint, at man gerne vil af det. Så er det jo en ved hvad begrundelsen af. Men det er selvfølgelig også svært, hvis, hvis, hvis, man, hvis man skal sidde og lægge et budget for et spil, mm. og så hvis baggerne de sådan, kan begynde at hoppe fra, så sådan, jamen okay, nu vil vi godt begynde at betale de her stemmeskuespillere. <laughs> som er super vigtige for vores yeah. spil. <laughs> altså... øh, nu begynder vi godt at lige budgettet, samtidig med, at vi skal gå og betale for de ting ja, her. Så det... Der er rigtig mange kickstarter nu om der fortsætter efter Kickstarteren er enten succesfuld eller ikke succesfuld, så fortsætter ja. de med at acceptere donationer på via PayPal. Og sådan noget. Så det, det ja. kan vi jo gøre gennem deres hjemmeside. Jamen, var det ikke også nyheden uh, sidst, at uh, de havde søgt ekstra funding blandt andet også via donationer? På jo. hjemmesiden. jo. Nu kommer et all yeah. coming back to me. Har hey, ja, ikke øh, hey, fasten hørt, at øh, Kickstarter, det kommer til Danmark nu? Nåååå, no, det skulle sgu da også rigtigt. Men nu er der alle muligt krav. Jeg skulle lige til at foreslå, at vi kommer med et eller andet sideprojekt <laughs> og bare løb med pengene, men øh, <laughs> nu, muligt, nu skal vi lave alt muligt ekstra arbejde, jo. Game test. The game. Ja, ja. De andre må bare ikke vide noget, fordi vi løber med mm, pengene, så... Mm, mm, mm. <laughs> Prøv <På, på, laughs> høst på det her lukrative navn, altså... Bandider uh, uh, uh. som er. Det lyder som plan. Men åh, øh, ja. oh, undskyld, var du ved at sige nu? Jeg skulle bare til at lave en, øh, en apropos, men du øh, du tuger for meget. er den er, den er den, den en, night. Det er en apropos fejl. apropos øh, problematiske projekter. PP som jeg kalder den. Så skal vi snakke <laughs> om. Så skal vi snakke om Final Fantasy 15. Det var tidligere kendt som versus Final Fantasy 13 nej, undskyld, Final Fantasy vs. 13. Underlig navn. Men øh, det går simpelthen ud på, at øh, det er øh, nu kommet tilbage igen, og det er altså, øh, ifølge udvikleren, eller ifølge direktoren for Final Fantasy 15, så er det 55% complete. Øh, men han forsikrer alle om, at det betyder ikke, at det kommer til at tage 8 år mere, end øh, vi får spillet i hænderne. Så Final Fantasy 15 for dem er der ikke ved det, så har det været meget problematisk, fordi det blev annonceret i 2006, og der blev en skiftet instruktør fra Tetsui Nomura, øh, som så blev en skiftet over til Kingdom Hearts 3, og så instruktøren fra Final Fantasy Type-0, som er på vej, øh, hvis det er et spændende øh, re-release. Øh, instruktøren bag det, øh, directoren der, øh, Hajime Tabata, øh, Hajime Ta Ta Ta Ta Uh, han er uh, så rykket over til Final Fantasy 15. Han siger i hvert fald uh, 65% færdig med hele spillet, men uh, den her demo, som der kommer ud uh, næste år, uh, via folk der... Man, man kan få et Final Fantasy 15 demoen uh, hvis man køber Final Fantasy uh, Type-0, som kommer næste år. Så siger han, at han, kan, han kan desværre ikke kan uh, udtale sig om, præcis hvor lang tid vi bliver, uh, vi bliver nødt til at vente, indtil vi får det fulde Final Fantasy 15 i hænderne. Men altså siden, at øh, de lavede den her navneskiftning og sådan noget, så, så har øh, de har lavet rigtig meget på de her to år siden, at han kom på projektet. Okay. Ah, far fantasy. Jeg er så ombord igen. Det Så nu. Jeg, jeg, jeg har ikke været ombord i lang tid, men Final Fantasy 15, det ser så godt ud. Har vi, har vi mistet Kasper? Nej. Ah. Han er ved at bare Final Fantasy op igen, tror jeg. <laughs> ja, gider ikke høre om Final Fantasy en dum japaniser ja <laughs> det ser like okay ikke. det det men <coughs>, den Kasper så det der går der hvorfor nogen der Kasper ikke kawaii hvis nu det er drive club det er faktisk i in club med. er den sang med Purple repeat Amen men der kommer lige nyhed om spillet det er at evolution studios der udvikler det de har sagt at de har fået øh, spillet ned på 17 gigabyte Great. Så det vil jeg gerne... Jeg kalder det. give dem en lille klapsalve for. Nu her, hvor der kommer Blu-ray, så fyre folk jo bare... Fuck det, vi kan bare fyre alt på lort på. <laughs> der er 50 altså GB, det skal bare fyldes. op. Det gør op. ikke noget. Men det gør det jo lidt, når man... gerne vil have digitale spil. Ja. Yeah. Så er det lige pludselig... at en start bliver fyldt op med det samme. Puh. Og det er også lidt... det der begynder at spredes lidt til PC nu, at og de også bare... Ja, så her, jeg vil også jeg, jeg lad os sige... Øh, jeg har snakket om det før, men... Det bliver sådan, sådan, som jeg ser det, når jeg køber spill som Diablo 3. Og så sætter det i, fordi jeg køber det på disk. Så, og så tænker jeg, måske skal, er der en one day one patch eller et eller andet. Men så finder jeg ud af, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke spille det med det samme, fordi der er lige 40 gigabyte der skal installeres på harddisken. Udover, når så... jeg sætter disken i. Og jo, jeg er kommet til det punkt, hvor at jeg tænker, Nå, så sidder jeg bare her og drikker lidt vin, fordi det tager to 3 <laughs> minutter, så de er de installeret, fordi det kører på ps 4 og det går meget hurtigere, end det nogensinde gjorde på PS3'en. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt, så hurtigt det går. Så man kan jo sige, at vi er ude i sådan en situation, hvor at det er tydelig øh, dogenskab og ikke særlig god øh, planlægning fra udviklerens side, men det bliver et lidt mindre problem for... Øh, for, for brugerne, fordi ventetiden er lav, og harddisken er heldigvis lidt større, end vi er vant til. Altså, jeg synes bare, det, det er et problem, når, den, når de der har spillet først... selvom du propper disk 9 så stadigvæk siger, hey, du skal også installere det på konsollen. Det er sådan at, nej, mm. jeg skal ikke installere det mm. på konsollen. Du, du skal køre det fra disk. Mm. Vil du være så venlig at køre det fra disk. Yeah. Ja, den her harddisk skal bruges til spil, jeg køber på den. Yeah. Ikke Nemlig. til dig. Jeg købte dig på ja. disk af en grund. Nemlig. Hvad, Kasper? Interesserer du dig også for headshots? <laughs> altså, <clears throat> man er jo altid glad for et headshot, er man ikke? Der er nyt for Advanced Warfare. Uh, ja. Der er sæd en ny spiltype i det. Ja. Det er noget uh, Coop Exo Survival, hedder det. <gasps> har de har nødvendig sædre exo. exo. Er, uh, sådan survival... Sådan survival Overlevelsestype. Jamen, det er jo nærmest blevet standarden for... eller for Call of Duty-spillet. Vi har zombies. Vi har zombies. Og så har vi... ...Extinction. Ja. Er det ikke det, der hedder fra Ghost? Jo. Jo. Og så har vi så den her tredje. Ja. Og den tredje, den ser så ud til almindeligt om den, der med i... World warfare 3, faktisk. Der var der sådan en wave-baseret. Åh, nej. Hvad det game modes? Hvad har du sagde, det hed? <kørsmål> det hedder Exo Survival. Exo? Altså, E-X-O, som i... E-X-O. Ej, jeg troede bare, det var e -Suit. EXO. Exosuit. Jeg troede, det var XO som i X-O-X-O, som man siger, når man... Hvad, hvad er det betyder? Hugs and Kisses? Jeg, jeg tror ikke. Hugs and Kisses Co-op Survival. Er det noget, I skriver inde på Arto, eller hvad, Kasper? Knus, Knus med sæt. <laughs> Skal vi lige øh, væk fra det der? Han bliver mere super emner her. Luk ud for af Arthus' øh, Som for eksempel... Øh, Han bad mig om billeder. mærkelige steder fra. Ah, ah, ah, ah. Du skulle sende vores mail, jo. Du skulle dele... Du skulle øh, huske at sippe dem. Så har de svært ved at skamle credit. Han sagde, jeg skulle unzip. <laughs> mm. Nå, vi skal snakke om... Øh, USA's forestående invasion af Kina. Oh, excuse det er, det er Microsoft, der skal lancere Xbox One i oh. mainland China. Oh, oh here we go. Og den var oprindeligt sat til den 23. september. Det er vi i år. Det var i Og det skete desværre ikke. De var ude og annoncere før, at de fik annonceret, faktisk meget tæt på annonceringsdatoen, jeg kan se her 2 tre dage før, at, uh, at de vil udskyde det, og det vil blive uh, slutningen af året i stedet for. Hmm. Jeg, tror, jeg tror, de ville lave en godtgørelse til dem, der havde forudbestilt øh, konsollen. De får en ekstra lille bonus med. Når de okay. Har fik... de sagt, hvad der er? Nej. Men det er? Nej. Det, det er der ikke nogen grund til, hvorfor det bliver udskudt. Jeg ved ikke helt, om det er. Hmm. Ja, jeg ved ikke helt, hvad det er. De sidder bare og tænker, at vi kan lige så godt udskudde det. Vi er god tid. Der er ikke nogen, der er interesseret. Ja. ja. der på 30, det sidst bliver simpelthen fundet den op først. Oh. Ja, det var pinligt, det her. Syv af dem kommer tilbage og siger, at jeg troede, der var en PS4, købt. <laughs> ja. det, det er det jeg var træt af oh, yeah. well, det, det, til at komme en, det er lidt komisk um, Jeg var um, ude for at um, prøve at få fat i en PlayStation 4 i dag <gå> uh, Der var nemlig kommet en uh, bundle uh, med FIFA 14 i yeah. uh, 14. 14. Uh, det, er 14. For, det er fordi vi er i 2014, hold nu op To, <laughs> FIFA 15 yeah, okay. Um, Ja, okay Ja, det nye FIFA 15 um, Og så med Rigtig <laughs> e, gamle Hold nu op mm, mm, mm. FIFA 15 Lightning Returns He told me to understand <laughs> Ronello Returns <laughs> oh, oh. FIFA vs 15 vs <laughs> Devil May FIFA, FIFA versus 15 <laughs> Ah. Hvad for en udgave var det så i 2015, yeah, Kasper? Nu er det oh. nede. Øh, <laughs> uh, det var DLC'en. Coop Det DLC uh. Ah, okay. So. Um. <laughs> ah. Coop Survival. Ja, yeah, Coop Survival. Alle fodboldspillerne kommer ind på midten, og så er der kraft. Who survives? <laughs> Nobody. No survivors. Spoiler? Det skal være overraskende sådan. No. I'm crashing this plane. Øh, da, da jeg så kom øh, derud, det var i, øh, i Bilka, øh, de havde den her øh, bonde. Og okay. da øh, jeg så kom ud. der var var udsolgt. Og der var, Godt, der var og... ikke flere tilbage, desværre. Øh, og så havde de sådan en fin lille station med... Øh, øh, Øh, fladskærm, hvor der kørte øh, FIFA på, fordi de havde jo også masser fladskærm, så Hey, du har lige købt det her. Skal du godt også det have en fladskærm med? Men, L fordi ikke spændte altså. <laughs> øhm, Så havde de på øh, venstre side, der havde de Playstation 4'erne, som jo ja. så ikke var der. Og så på højre Nå. side, så var der bare et stort tårn Xbox One, som Nå. ingen er rører. røre. Og det var bare... Det var så sjovt. Der er også nyt for Oculus. Åh oh god, red mig. er ja, Facebook. Ja. <laughs> ja, mister Facebook. Facebook-brillen. <laughs> Facebook Facebook-brillen. Facebook-glasses. Der er blevet annonceret at de arbejder hen imod øh, at få <clears throat> den helt integreret i Unity 5. Så, mm. så der kommer sådan nogle mm. extensions til det. Så det bliver super nemt at lave spil til Unity. Eller til brillen. Oculus-brillen i Unity. Mm. Så det lyder dejligt. Og det bliver både i den gratis udgør og i Åh oh, Og nice. Jeg ved, hvad jeg skal i aften. Nat. Morgen. Uh, <laughs> jeg skal bare lave Jeg, jeg. <laughs> jeg skal lave øh, Jeg vil hive øh, Hvad hedder det? Hvad hedder det? Noget med mine bukser Og så oh. øh.. Oculus Rift Og så.. Oh. Jeg skal lave et spil Jeg skal lave et spil Okay Oculus okay. Rift ja, det, det.. bliver godt Jeg mærke det. det Det.. er næsten som om, Men skal, er der. Inspiration! Det var det jeg skulle have oh, jeg skal, okay Jeg skal hive inspiration fra den her øh, <laughs> øh, Det her afsnit der er, ja, af, er. Guf, så... der er masser af guf, og det fortsætter. Og der er også guf fra Metal Gear Solid 5. Oh. Yeah. Der er faktisk to nyheder. Jeg ved ikke, hvordan vi skal tage først. Jeg tager den ene her. <laughs> det er, at den uhyggelige dame fra PT-spillet, hun kommer også med i Metal Solid 5. Hedder hun ikke Lisa eller sådan noget? Måske. Jeg ved da, hun er Lisa. Hun er Lisa. Hun er Lisa. Hun er Lisa. Hva? Jamen er det ikke hende moren, eller det ved ja. jeg Jeg mener bare, at hun sådan at i stedet havde et navn. Hmm. Hmm. Eller om det bare var folk, der sådan bare havde givet et navn, fordi at hun skal have en personlighed. Hun raver mig i spillet. Woah! Så og smifte så, ja, teabagger hun lige en. <laughs> Ej. det er virkelig. Hold til Men det er vist noget, man kan kaste sådan en lille decoy-ting ud, og så kommer der sådan en lille hologram op. Uh. Og en af de hologrammer er så åbenbart at hende, der kan stå og danse de vakter så de kan tage opmærksomhed eller noget andet. Hold Nice. Så, og det er jo selvfølgelig samme skaber ham. Hideo Kojima der laver yeah. så, så det er der lavet i spillet, så så er det jo logiske på det mening. Han er så fin. Han er så crazy. Jo, <laughs> oh, you, you're you crazy, Kojima. you the craziest. Og ja, det kan også lede ind til en anden nyhed om Metal <Gear>. Oh, det er de her tre ting, der er at man kan tage med sig i krig spillet. Som er hende her og dem, og en hund og en hest. Det er, er, det, det, det er gode udvalg, det må jeg sige. Den der hest? Hvordan den fungerer der, den? Hest. Den kan poop? Har du ikke set det? Den kan poop? Og så kan fjenderne køre i en Jeep, Skal de køre galt i poopen. What? Jeg skulle da jeg for bare her, vil I ikke have nogen spoiler så meget. Jo, man, fordi det, man, er, guligt, no. faktisk, ligesom om, det her er det første Metal Gear solid jeg har lidt til at spille. What? Har du ikke spillet Metal Gear Solid før nu? Det interesserer mig ikke. You plebe, in. What? V vil du gerne uh, være en YouTube celeb? <laughs> Kasper. Sk skal jeg så spille Metal Gear Solid? Sammen os, du. Så tager vi en 3 på sofaen i gang. Altså. Yeah. Vi tager en 3 på sofaen. <laughs> Nu stopper ja. det. You wanna be a YouTube sell -up? Yeah. Ja, you, you wanna be famous, don't you? <laughs> Så er der lige Kasper 6-tape. Nej, lige jeg har der tre ude. Det uh, okay. er de, det findes på GameTest. <laughs> ja, og det er GameTest Danmark på YouTube. Ja, nemlig. Skal I efter dem der? I får et klokt der. Men man kan få de her tre øh, forskellige ting med sig her En hest, der kan skide åbenbart, så ting kan køre galt i det, Og en kvinde, der er en sniper Og en lille bitte nuttet -nut -nut hundevalp Åh, oh, so det er så altså sejt! Og det er så forskellige no, no, no. egenskaber Ja yeah. Men det er så blevet bekræftet, at alle de her ting, hvis du tager med ud på missionen For at få den egenskab, så har de også den fart, de desværre kan død ud. Og det er hey, så permadeath -perma Nej, nej, nej, nej så... Ej, hey, jeg tager jo ikke til med, sig. med sig. Ej! Det ville være den værste oplevelse. Hun skal slet ikke dø. Det er, sådan, altså det er jo ligesom i forhold 3 træetunnen, <coughs> man mødte død. Åh oh, nej, nej, nej, nej, nej. Det er sket for mig. Jeg havde det så dårligt. Jeg forestiller mig lidt, at uh, i forbindelse med den her nyde, der var det næsten, hvad hedder, ham der... Hvad fanden hedder han ham, ham Peter Molyneux. Det var også ham, der skulle fortælle det. No, yes. er <laughs> I will make you love. <laughs> <med dig. laughs> And I will make you cry. This is your dog And it's not on rails I <laughs> Ej det er det Men vi er ikke helt, altså det der vælger så lidt Det er noget nærkeligt noget Det er så godt Det er så super underligt, der er ikke noget der giver mening Det er mega godt Det, det, det lyder faktisk rigtig, rigtig godt Ja I, um, Jeg vil sige, at det er meget mm. interessant Især når man tænker på, jo, selvfølgelig, hesten og hunden, det er meget skørt, og det er nok bare Kuchimas underlige hum humor med, at du kan tage dem med, men de, de er så altså i far for at dø. Men det, jeg synes, der er mest interessant, det er nok helt, øh, helt klart øh, den kvinde sniper Quiet, fordi øh, hun, sådan som jeg har forstået det, så er hun en karakter i historien, ligesom Snake er en karakter i historien. Så hvis man nu tager hende med, og hun dør, Oh god, what the fuck? Så altså bliver det, det så er sådan noget heavy rain eller hvad? Måske. Det er jo fucking underligt. Altså jeg, jeg ved ikke, jeg ved næsten ikke, om jeg afslører for meget for mig selv, eller om jeg bare vil spille spil. Og så jeg lige kan der med. Jeg er lige med på visionen, <laughs> fordi du du er en kendt karakter, der har en rolle at spille i resten af historien. Så anno, det det, ja, det kan, kan gå both ways. Måske fortæl oh, mig også ja. noget, du tænker med. Ej, nej, nej, nej, nej. Nu jeg helt stresset af. Huh. Jeg tør ikke... Uh, jeg tør ikke tage nogen af dem med. Det bliver bare Snake og en silenced pistol. Ja, vi kan måske uh, lige sige mine sidste nyheder, så. Ja. Som ikke rigtig har noget med noget at gøre. Så det bliver bare... Ja, Jeg sad også og prøver at finde på en Segway. Yeah. Det kunne okay. jeg ikke til det her. <laughs> <laughs> Lidt for obskudt. Uh, Diamond Dogs til... <laughs> Det er jo ikke så meget med en øh, konkret nyhed at gøre, som det har med en personlig nyhed at gøre. Mm. Altså ikke, at det er en omkring mig, men er en nyhed for mig. Det er en nyhed for mig, mm. at... Kasper går gravid. Nej, okay. Nå. Oh. <coughs> det er <en> <coughs> Det ikke. Det skulle være en hemmelighed. Jamen, det Der var ikke noget Segway, det må jeg, jeg gik i panik. Det skulle have været en Segway, så er det meget bedre. Det, det redder <laughs> Segways redder alt. Men det er den her 3DS, vi snakker om, den nye yeah. 3DS. Den er yeah. exciting. Bedre skærm. Fint nok. Bedre nye 3D. Controls. Ja. Mm. Bedre, eller, nye controls. Mm -hmm. Det er lidt, lidt mærkeligt. Yeah. Og så har den åbenbart også bedre CPU. Mm. Det gør også lidt underligt yeah. på måde. Og der udkommer åbenbart, der er lavet et, et spil har det kommer til at påkræve, at man har den her bedre CPU, og det er Sino, Sega, Sino... Åh, oh, vi har sgu haft med. Hvad de hedder? det, hedder? Det, det, <laughs> det er et eller andet rimelig populære Cino, Det er ikke Xenoblade, det er Sino Saga. Ja, det er det, er det, skal Åh, oh, jeg kan ikke huske det. De der halv open world, hvor man løber rundt og fanger ting og tæsker ting. Oh, præcis, jeg, det, tror jeg kan ikke huske det. Så det bliver simpelthen grevet, at man har lige præcis den Ja, det er det hmm. hmm. Og det er jo lidt, øh, det er lidt synes jeg, på et eller andet plan. Ja, hvordan fanden markedsfører de det er succesfuldt. Altså, man går ud i butikken, man har, man har en 3DS, man følger måske ikke så meget med, og vil egentlig bare gerne spille noget spil på sin 3DS. Så er sådan... Hva? Så sådan, står der så på pakken... New 3DS only? Jeg ved ikke. Og Nintendo har allerede haft sådan problemer med i forvejen, med at de der navne, de har fundet på konsollerne, de simpelthen været så dårlige. Ja, ja det altså, var... Altså, ja. 3DS for eksempel, ikke? Det oui. lidt for tæt af, Ja, det er sådan. Altså, 3DS'en er en, en, en super... Håndholdt, men at, de, at den ikke har været stærk nok fra starten, til at de er nødt til at sådan komme ud med en ny version. Altså, mm. Hvorfor kan den ikke holde længere? Jeg synes, det er et problem. Ja. Altså, og ja. det har jo også været et problem med deres... Altså, sådan noget som Wii og Wii U. Altså, den er ikke, de er sgu ikke lige så stærke som deres modstandere. Nej. Øhm, det, altså, det er sgu ikke godt nok, for at være helt ærlig. Nej, det er rimelig skidt. Um, men det er lidt spændende med, fordi <coughs> Om de måske vil lave den her udvikling ligesom iPad'en for eksempel Som alle folk åbenbart gerne vil købe hvert eller hvad andet år, ikke? Ja, yeah, yeah. men det er jo også konsol Det er kommet ind i en rytme, man ikke kan slå sig selv ud af, så Ja, yeah, men... Jamen det, det er jo lidt om, at måske også vil gå lidt derhen af ikke? Fordi du kan også se, at de nye konsoler, både fra både Xbox og Playstation Er også forholdsvis underpowered i forhold til normale nye konsoler PC, Master Race <laughs> Ja, altså nu, nu er PC altid hurtigere, ikke? Men ja. For eksempel da Xbox 360 udkom, altså dens grafikkort var jo et halvt år nyere, end hvad den egentlig var på PC. Ja. Så der er sådan en prototyp af et helt nyt grafikkort. Mm -hmm. ja. Men nu hvor de lancerede, der er det jo allerede halvanden år gammelt, da de udkom eller sådan. Ja. Så der er sådan... Ja. Det er jo lidt... De er jo lidt glad for, at de skal ikke offre penge, eller de skal ikke miste penge på salg af konsollen, som de har gjort tidligere. Så det kan godt lede til, at de er hurtigere ved at op opnå profit med dem, hvilket også lyder fornuftigt nok. Mm. Men det er jo også lidt en taktik, man bruger, hvis man ikke har så lang en levetid på. Ja, altså... <coughs> øhm, jeg, skal ærlig, jeg skal være ærlig og sige, at jeg er meget kritisk over for Apples salgstaktik og markedsføring og sådan noget. Men det er én ting. Men jeg tror simpelthen, det bliver meget svært for den generelle forbruger og en stor del af markedet at vende sig til at købe konsoller, om det så er de primære eller de øh, håndholdte konsoller, at købe dem år efter år. Det, og især også her i Danmark. Altså jeg kan, kan slet ikke forestille mig et særligt stort marked for folk, der gerne vil købe konsoller hvert år eller hvert andet år. Altså ja. selv, selv mig. Jeg har købt en PS4 for et år siden, eller hvornår det nu var. Øhm, og jeg har ingen interesse i at købe en ps 4 Øh, super øh, Om yes. et år eller to ja. ja en PS4S Ja Om et år eller to Det har jeg ingen interesse i Og jeg bliver faktisk lidt sur Hvis jeg bliver nødt til at Som anmælder, at Blive sat i den situation Hvor sådan det er den nye Den er stærkere Den er lidt bedre Det er en opgradering ah. Det bliver jeg fandme trætte af Ja det håber jeg virkelig At de vil Men også altså de har, jo ikke, de har jo ikke et æble på sig Så kan de godt stille sted med det Det er jo så det Ja yeah. Æble. <laughs> ja. Men altså, det, det er jo altså, også... Altså, sådan er også blevet med mobiltelefoner, for eksempel, ikke? Altså, der, det var jo heller ikke sådan... Før smartphones. Der havde altså, jeg, nu, nu siger du, at... Nu nævnte du godt nok iPad først. Altså, jeg har ikke så tit hørt det der med, at... Det er måske bare mig, der ikke har så sindssyge venner. Uh, altså, jo, når der kommer en ny telefon ud fra Apple, så går folk amok. Ja, og de skal, skal. Have den, og de, og de sælger deres... Uh, helt perfekte øh, femmer for at få en ja. ja, ja, men det er ikke så tit, at jeg hører det, med, det samme med en iPad. Øh. Mm, det kommer jeg jeg nok ikke på, på, hvilke forhold man har til sin, øh, til sin tablet i forhold til sin mobil. Ja, altså. Jeg synes, det er virkelig lidt sådan, så det har været... Okay, det er måske rigtigt nok, Det de har været gode til at holde fat i, toren har levet i lang tid. Ja. Og så er det bare det nyeste, der er blevet udskiftet, altså. Der har været en ny, og så har der været toren. Ja, Kø så, jeg, jeg tror ikke, uh, med iPad'en, der er det ikke lige så slemt, altså, men, men jo, man kan da godt blive sådan lidt bange for, åh oh, shit, er det noget, de vi begynde at adaptere? Mm. <laughs> um, det håber jeg ikke, men... Men det er nok, det er nok mere sådan et, uh, på sådan et halv, eller hvad hedder det, hver andet års cyklus måske, yeah. Så altså, hvis de skifter ud hver anden år. It would still suck pretty much. <clears throat> altså, en... jeg tænkte på iPad'en. Jeg tror, jeg nå, tror, det mere... For altså, fordi telefonen der virker det som der er en meget stor procentdel der skifter hvert år. Mm. Ja ja, og ja. iPaden nok mere værd den orden nok, nok. Og uanset hvor kritisk man er over for øhm, Apples øh, iPhone øh, taktik og deres salgstaktik øh, der så kan man jo også sige, jamen altså, hvis hvis der nu er nogen der mangler en mobil eller øh, gerne vil have en ny eller sådan noget, jamen, så kommer der en ny hvert år. Så der, mm. der man, man kan jo ligesom ikke øh, klippe noget, og man kan altid øh, se frem til, sådan, for eksempel nu året 2015, og jeg har haft en crappy mobil i lang tid, og der kommer en ny ind lige rundt om hjørnet. Det vil jeg gerne have. Øh, så på den måde, så, så er der jo altid en ny klar til dem, som gerne vil have en mobil øh, hvert år. Men jeg kan selvfølgelig godt se, hvorfor at det måske ikke er noget, som vil fungere særlig godt på håndholdte konsoller, og især ikke på primære konsoller. Mm. Jeg tror simpelthen altså, bare ikke, interessen er der. Altså, jeg, jeg tror specielt, det her med 3D. 3DS'en vil nok bevise, at det ikke fungerer, øh, forhåbentlig. Mm. Øh. Altså, selvfølgelig, det er jo selvfølgelig surt for Nintendo, hvis det ikke kommer til at virke, men jeg håber også, at de får vist, at det ikke holder det der. Jamen, for, men jeg tror også... Øh, Nå, Jamen, det er jo bare, øh, som jeg har sagt mange gange, for en, som ikke ejer en 3DS, så kan jeg nok godt let regne ud, at det her bliver formentlig den sidste øh, 3DS-model. Så jeg har tænkt mig, hvis jeg skal have en 3DS en dag, så skal så jeg købe det nye uh, new 3DS. Fordi så er, jeg, altså. ligesom, oh, så er okay. jeg med i slutrunden. Så har jeg fået det bedste af det bedste. Det, det tror ja. jeg i hvert fald. Det er det, jeg går ud for. Men altså, jeg tror også, uh, Nintendo er også lidt et særligt tilfælde, fordi at det er en, en hvor hvad det, meget af målgruppen er unge børn, ikke? så der er deres fældre, der køber det. Ja. Forældrene, forældrene vil gerne det ser jo ofte som en langtidsinvestering, for det er ikke noget, de selv så sidder jeg sig i. Ja, ja, selvfølgelig. Hvor jeg den nye iPhone, wow, der skal der selvfølgelig være den nyeste. For så bliver han slået på skolegården. <laughs> ja, selvfølgelig gør han det. Er det ikke sådan, det fungerer? Fucking jo. taber har du ikke uh, iPhone 6, var? Det er sådan min barnnummer. <laughs> ja, bare med Game Boys. <laughs> Lige oh pludselig. man. Hvad så, hvad så med en, hvis man bare lader en hardware revision? tror ikke, man kunne gøre det hver dag hvad mener du med? Altså, altså så laver man ikke nødvendigvis en kraftigere, men så laver man bare sådan en ny udgave. For eksempel sådan ligesom Slim man har lavet, ikke der, man har lavet yeah. efter 2-3 år eller sådan. Yeah. Det, tror, det, I det godt, er fint. Tror jeg godt. Tror de kunne rampe det ned, sådan, så de sagde, okay, nu er der så hurtigere tryllesnatter i den her det her års udgave. Ja. ja. Altså sådan, så altså, det hjælper dem jo også med til at kunne holde prisen op på den nyeste udgave til Ja. Og det går måske også stadig at der er en lille kernegruppe, der gerne vil opgradere hvert år, fordi de kan jo bare sælge den gamle. Ja. Og så er den nyeste kørende, og så er der yeah. så stadig så vi kan sig frisk mm. ja at der er små forbedringer tid, som måske som du siger med nemmere troll eller med hurtigere trollesnet og sådan noget, det gør det ja. det gør den nemmere det gør den mere øh, hvad skal man sige, mere effektiv men du kan stadig spille samme spil på dem øh, ja. som ja. på den gamle så jo det det ja get on that Marcus yeah, det, det, der go det kunne sagtens fungere det kunne jeg godt se Øh, uh, ja. um, og det ville heller ikke være noget, hvor man sådan sad med sin egen konsol, og så sagde, okay, jeg skal ud af have den, eller, ja, mm. det ødelægger alt for mig, hvis jeg ikke får ja. den. Ja. Altså, um. er Vita'en en ikke et godt eksempel? Undskyld, jeg var både. Shit. Uh, øh, jo, har det, hvor lang tid er han ude? Har ikke været ude med ind i to år? Øhm. Eller har han været ude med to år? Jo, er det ikke tredje yeah. år nu? Maybe. Men den er sikker på det der ikke, fordi den har haft en revision. Ja, det var en stemme også. Ja, lige ja. præcis. Så den har haft den original, og så og, og det har ikke været sådan. Og altså det har jo ikke været sådan noget... Yeah. Nu er der noget større harddisk i. Eller? Det må, okay, den det, det er der faktisk. Oh, men det, det er bare. fucking harddisk. Men, men jo, altså harddisk, der kan man sige, det, det er jo også en ting, hvor man sådan kan ændre på det, ikke? Ja. Hvor de så også fandt ud af, at oh, oh shit, den er ikke stor nok, den vi har givet den til at starte med. Oh. Mm. Vi laver en ny version, hvor den rent faktisk er stor nok. Og det er sådan okay, det er ikke sådan noget, hvor man sidder og siger Hey, jeg kan ikke spille nogen spil på den. Nej. Mm. Øh, på min nuværende. Altså, det er der, oh, ja. hvor det bliver farligt. Men det var faktisk min sidste nyhed, der. Ja. Uh, men, jeg håber, <coughs> det, jeg håbe, at det er kunne finde en uh, segway til noget uh, streaming på Twitch. Det kan jeg ikke. Jeg um, oh, um, håber, de, de det godt, kan den funktion kommer med i. godt, man kan streame videospil. På Twitch. Jeg har om. Okay. Kan man hey, ikke, de og Det kan Og det er der også øh, i min nyhed. Ja. Yeah. Øhm, som er min sidste nyhed. Det er mm -hmm. om øh, det nye football manager. Uh. 2015 udgaven, der kommer ja. her. Det nye. Det nyeste. Det kommer den 1. november. Det har en uh, ny feature, der gør det muligt at streame via Twitch. indgame. Uh. That's Altså, man kan sige, at det er sådan lidt en, et interessant spil at gøre det med. Jeg ved mm -hmm. ikke, om det vil virke. Uh, så er det godt. Jeg er i hvert fald svært ved at forestille mig, at jeg selv gider at se, og yeah, ja. se det på Twitch. Jeg tror også, oh, man, det er et meget specifikt publikum, fordi andet, ja. så kan man... Undskyld, hvad? Ja, ja så oh, bare det. Ja. Nå, okay. Det er et meget specifikt publikum, fordi jeg kunne sagtens forestille mig nogle store internetpersonligheder eller nogle fra YouTube... <coughs> Øh, øh, købe spillet, og så streame det for at se, at oh, man kan streame Twitch, prøve at se, hvad det her er for noget. Og så er, det, er der nok størstedelen, øh, størstedelen af seerne kommer nok for at se den her person spille det her spil, men mest på grund af personen, der spiller spillet Og det andet, jeg kunne forestille mig, det var egentlig bare, at man ligesom kunne, sådan, det, det kunne være en meget afslappet stream, <laughs> hvor man ja. egentlig bare kigger med, og så ser sådan, at hvad -"Hvad for noget management har du gang i?" og no, så valgte du det, ja, okay." -"Man kan skrive lidt." Um, men jo, jeg, jeg tror, det bliver et meget specifikt publikum. Ja, det, men, det bliver men, nok ikke som mainstream Men Og det var egentlig noget, jeg synes, der var interessant, da du sagde det der med, at... Altså, du, der er jo nemlig den der øhm, interaktion med chatten. Ja. Øh, fordi Nå, det, er ja. Et, det er jo et spil, hvor at nogen, der måske ser sig lidt selv som... Enten... hvis man ser sig selv som en, en af de bedre, managerspiller, og så kan man jo give mm. fif, og folk kan snakke med ind i chatten mm. og sige, hvad vil du gøre her, og man kan også, hvis man er måske en mindre erfaren manager-spiller, så kunne man jo gå på nettet og spille Twitch, og så måske få hjælp af chatten. Ja, og så sådan øh. en fællesskab, ja. ja. så altså det er egentlig, det kunne være interessant, men, men ja, det er nok et meget specifikt publikum. ja. Ja, altså, da, da du sagde, at de havde integreret en ny feature i spillet, så tænkte jeg sådan, okay, hvad er det? Og så et millisekund efter, så sagde du, Twitch. Så der sådan, okay, det var overhovedet ikke det, jeg havde forventet. <laughs> Men hmm. here it is. Hvad var det for nogle okay. forstætter, der, der, der løb gennem dit hoved, så? En knap, som man kunne køre FIFA i stedet. Hmm. <laughs> Basically the same game. Ja, ja. altså hey, der er vi. vi har den nye feature i Football Manager 15 Crisis Core, øh, hvor, du kan, <laughs> <laughs> hvor du kan købe et spil, hvor du rent faktisk øh, selv spiller fodbold. Oh. Det kunne faktisk oh, jeg have fældest faktisk lavet en funktion, hvor man kunne, når man opsatte en kamp, der, mm. så kunne man lige trykke på hey. Enten kan du bestille FIFA, eller hvis du har det i forvejen, så tryk lige på den knap her, så den lige FIFA, og så sætter den lige en kamp op, du lige har sat op, så du lige <laughs> sig oh, ud. det kunne være cool! Altså alle spillerne kommer ind i midten. Ja, lige præcis. <laughs> no. Det er brunt. Here we go. Og så skal det selvfølgelig øhm, arbejde sammen med øhm, managerspillere, så hvis de begynder at løbe ind i midten i dit FIFA, så gør de det også i øh, manager. Ja. <laughs> kom, alt, så, det er altså super godt ud i, i ens managerspil. <laughs> den her kamp er... Det startede meget mærkeligt. Hvordan <laughs> du med at skulle styrke min kamp, så kan jeg kan have en kanal, men kom ind og se dig på. Jeg spiller ikke særlig meget football Manager. Jeg er ikke særlig god til det. Okay. Så det kunne være, at jeg godt skulle gøre det bare for, at chatten kan sige, yeah. de er idiot. du sidder og spiller sådan, jeg, så, jeg tror, det er meget godt, da jeg kigger to sekunder over på chatten. Nej, nej, hvad laver du? Du er helt forkert. <laughs> Ja, yeah. og pis lige. lige efter man har købt den en eller anden. Ah, det er jo godt køb, så jeg bare står det er lov lov. -lo. Ja. Men det, det kunne selvfølgelig give en meget sjov altså, øh, altså, interaktion mellem streameren og, og chatten. Altså med at okay, vi skal købe en ny spiller. Hvem synes I, jeg skal købe? Og så kommer de bare med alle mulige sitninger. Yeah. Så er det bare sådan, okay vi køber ham yeah. der. Kappa, kappa. Magic Kappa. Åh, ja. Det er oplagt som Drunk Podcast, tror jeg. Åh, mig... ja. Åh, oh, det kunne være godt. Giv mig nogle mærkelige navne. Magic Cup. Jeg søger på spillet, der hedder Magic Cup. Der er en, <laughs> en spiller, der hedder Magic Cup. Vi skal ham. Han er dårlig, men fuck it. <laughs> <laughs> en stjerne. Kan du ikke lave det? Twitch Place. Øh... Nå, jo. Manager. Jo, hvis, hvis man kan gå rundt i menuerne sådan med Command's i stedet for musen. Det kunne være så godt. Jeg tror, det er et lidt for kompliceret spil til, at det vil fungere. Hmm. Eller, så skal der sidde en mand, og så er det bare sådan... Så kan man bare stemme, om man skal købe, eller Åh oh ja, det kunne selvfølgelig ja. men, men det er ikke, ikke helt så altså, autonomt, som... Uh... Ej, det er ikke, det er ikke just uh, Twitch Plays Pokemon. Nej. Men apropos Pokemon, Nintendo, 3DS, alt det der... Så er der <laughs> annonceret en Super Smash Brothers 3DS... Nationwide, over i The US of A. Der er kommet en turnering. Man får en Champions Rope og et Trophy med en estimated øh, value af 900 dollars. Så hvis man sidder derude og tænker, ah, skyde godt til det der Super Smash Brothers 3DS, så kan man, øh, så kan man øh, henvende sig til øh, en masse Gamestop Stores rundt øh, i USA. Sådan 15 styk af dem på søndag, eller ikke på søndag, men søndag den... Nej, lørdag. Lørdag <laughs> Lørdag den 4. oktober, så kan man, så kan man gå rundt til forskellige 15 forskellige GameStop-butikker, hvor der vil være turneringer. Hvor der vil være tre runder af fire spillere i hver runde, så man kan spille mod hinanden. Mm, cool. Så det er jo super. Og så de 16 der så vinder, de vil vinde en uh, en trip til New York, City, hvor de så får hoteller og massage og happy ending og alt det der, <laughs> <laughs> så man kan være med i den uh, Super Smash Brothers National Open Tournament at det Nintendo World Store den 11. oktober og så vil man uh, så vil man også få en 3DS XL et kopi af spillet. Og en øh, 250 dollars øh, Visa gift card. Om du hader GameStop eller ej, så var det bare med at smække din røv derned til en af de 15 forskellige, hvor der er en, en Super Smash Bros. 3DS-turnering og så kom i gang. Jeg synes, der var noget af primænden, der var lidt fæsen. Mm. Det var, en man fik en 3DS XL. Ja. Yeah. Kunne, kunne de ikke have, have lovet, at fik en af de nye der, i stedet for? Altså så yeah. kunne man bare få den tilsat, når den kom. Ja, det ved jeg ikke. Det lyder besværligt. Ja, yeah. det er bare folks navn ned, og så bare smide noget ind i en postkasse. Yeah. Jeg ja. Jeg tænker du... bare, nu får jeg den her gamle konsol, som jeg har i forvejen men... for at kunne være med den her konkurrence. Men altså, okay, man kunne, du... Godt låne men altså du ved godt, jeg ved, jeg ved ikke, om jeg fik formuleret det dårligt, eller jeg har også misforstået det, men det er altså det, som dem, der går videre til nogle af finalerne, der får som bonus. Ah, okay. Man kunne selvfølgelig måske også bruge det der er 250 dollars Visa gift card i Nintendo World Store. Og så pre-order en uh, New 3DS måske. Mm. Mm. Det, kan, det kan de heldige derude måske øh, holde os opdateret om, hvordan det går i turneringen, når vi kommer er. af. Prøv lige at tage til USA og deltage i turneringen. Hvor <laughs> mm. og... Ja, og, og måske er I heldig nok, at øh, at I kan komme hele vejen dertil at have, have jeres kons øh, håndholdte konsol med og sådan noget. I må gerne lige skrive til os på øh, gametest.dk snabelagmail.com hvis I tager med til turneringen, ja. så kunne det være fedt at lige at skrive med mm. Jeg er fra Kolde, Danmark. Er fra Land of Dreams, okay. City of Hope. USA. Det... USA. Men jeg tror, det var der afrundingen på sidste nyhed for ja, i dag. Ja, jeg har ja, heller ikke kan Jeg er forkert på den. Øhm... Udover at høre vores dejlige podcast, som I selvfølgelig har er i gang med, mm -hmm. og som I kan finde på iTunes, så kan I også øh, skrive lidt til os på nævnte Gmail, og I kan også øh, gå ind på Facebook og finde os ind under en gruppe, der hedder Group Game Test mm -hmm. og øh, Game Test forever. Ja. Og ellers så er der bare tilbage at, at sige øh, tak for den her gang, drenge. Ja, mange tak. Ja, mange tak. Og så ses vi igen derude. Hej. Hey.